sa moi 45 anos am tú Boas tardes, ben queridos escoitantes Hoxe con dificultades pero vamos a comenzar o programa Galegos no vais para que todos vosotros podades ter dúas oriñas de radio en galego Comezaremos, pois como sempre, dan saudando a todos os nosos contertores e, e en especial ao noso compañero Armando non que parece ser que xa ten aí eh, entrada, non Armando Boa tarde Pero Tienes que dar permiso a... Tienes que dar permiso o audio... Continúo yo. Ben, queridos, escoit ben, queridos escoitantes, como dicía, aquí temos problemas con co questións de, de, de comunicación, de verdade, que o que é importante precisamente levar adiante o programa de hoxe. Non, non, non vos preocupedes que faremos o posible para que isto saia ben. Oxe, por culpa da alerta, alguna cousa de, de dificultad terá, teremos, pero isto sairá adiante. O primeiro que vamos a facer é darles vendidas a todos os escoitantes e seguidores, eh, ben queridos mm, Vamos a poñer un bocadiño de música porque O outro lado do cío telefónico Teremos, pero xa, xa mesmo O primeiro convidado Que é nada máis e nada menos que Xuxo Minas Unha persoa Encargada do, do, do intrudio Enviana do boleto dos arredores Vamos a la música para recibir. temos algunhas dificultades de comunicación pero Armando, xa estás aquí lado, adiante, adiante vamos a ver, cosa, a cousa vai un poquinho regular non no te escoito moi ben, pero seguro que todo isto eh, con, con todas as dificultades que levamos adiante seguro que todo isto vai, vai a dar resultados positivos que, que temos que levar o programa como sea vale Peña. Máis música mentres tanto veña. legos no bash. La música, hablamos con Xurxo Minas. Xurxo, que es eh, un alma mater do Entrudio en, en Diana do Bolo, eh, Arredores. Muy buena tarde, Xurxo. Buenas tardes. Bienvenido, muchísimas tarde. gracias por atendernos. Eh, eh, bueno, Paso máis do minutinho para poder estar contigo Estamos con alerta vermella aquí por culpa do, do vento Pero, eh, bueno, as cuestións técnicas Axúdanos para que podamos levar adiante o, o asunto Este asunto, vamos adiante o que, o que eu queria falar contigo, moi importante Ademais, é o, o traballo que estás a levar Para que se poidan a recuperar as comparsas Pois, pues, sí, bueno, aí estamos Estamos neso, traballando para que pues, se sigan mantendo vivas, non? Pero, bueno, eu, eu, realmente hai xente que é outra xente que que se encarga de manter las vivas. Eu, simplemente intento, eh, desde a asociación por xa loxística, e eh, eh, que teñan os traxes e eh, que, bueno, que intenten, pues, bueno, representala. Pero, realmente, que en alma da comparsa, pues, é Antucho e eh, ese grupo de mozos de Viana do Bolo e eh, das aldeas que siguen representando. Bueno... Y como asociación Ti, xunto coa asociación Robreda, eh, le levades adiante un traballo de recuperación moi importante a xudades, a, to, to, a toda esa, esa parafernalia que lle compre, porque non, sí, non examente o, o, o Julión, sí, o claro. que todo acompaña. Sí, claro ¿no? que, bueno, a asociación Robreda, e o grupo de traballo da asociación Robreda, eh, con xuntamente con asociación de Julión Rurais, xer un traballo de recuperación que foi o que fixo posible que a comparsa volverase aí. Pero en eh, o momento que se ponga a andar no 2009, ese grupo de rapaces que a fa imposible pois pues, siguen estando aí, fai moita piña entre eles, cada ano entran mozos novos, que tamén empezan a ter interés na comparsa e queren eh, ser parte dela. E, eh, bueno, este ano representou xa en dúas aldeas, o sábado en San Maméde en Prado e eh, o mm. tempo pola tarde non nos deixou moi, tuvo que representar a nun baixo, pero, bueno, en San Maméde deixou facer a ronda eh, e representara tamén un baixo, pero un baixo moi grande e eh, e todo moi ben, eles, pois, quedaron moi contentos de tela representado. Este fin de semana, pois, toca a Quintela de Droso e pinza. Todos son nos, nos arredores de, de, de Viana do Bolo. En Viana do Bolo concretamente non se fai, non? Non, eh, o que temos claro é que, a nivel de recuperación, o que se decidiu é intentar ter respeto hacia xente maior que nos dixo como a representaban e onde se representaba, entón, creemos que se debe seguir representando nas aldeas e darlle vida ás pequenas aldeas do Concello que están necesitadas tan de, de habitantes, non? porque o rural despoblas, entón eh, creo que non podemos tampouco concentrar todo no casco da vila. Vale, a vila eh, xa ten, eh, hoxe, tuvo xa a un desfile enorme con, en lo que participaron os dous colexos, tanto o colexo C.I. como o instituto, onde en torno a Fulión, xente vestida, marboteiros, desfilaron máis de 300 menos. Vale. Entonces, vale. claro, ya temos un desfile hoxe moi potente. O xe a noite, se o tempo nos axuda, xuntámonos 3 4 foliáns de viana do Bolo, é que vamos a desfilar outros 200 ou 300. Mm. Eh, volven a salir os boteiros. O domingo ah. temos un desfile que é un desfile brutal ah. onde desfilamos máis de 1800 persoas. Eu eu domingo gordo, xun, claro, e entonces aí, eh, canto... domingo gordo é eh. festa de, de Andro, ya entón, o martes dentro o de mismo, concentramos toda unha cena que organizamos a asociación conjuntamente que axuda o apoio do Concello, no pabellón polideportivo onde volvemos a xuntarnos um, todos os mozos e mozas do Concello e xente de outros Concello Limítroves eh, para, para fazer o que é queima do Lardeiro. Entón, claro, creemos claro, claro, claro. que concentrar todo no, no, no casco, na vila eh, non ten sentido, porque eh, creo que eh, representábanse xecía, si, antigamente e eh, iban de aldea en aldea Mm. Eh, entonces creo que por respeto a esa gente que durante unha época dictatorial onde eh, donde Franco proíbe todo rito do carnaval sí. e eh, que seguiu representando nas aldeas ¿Por qué? porque ah. non le había chegado a guardia civil entón sí, intentamos sí. representar de forma tapada que non hai enterar e representaron -o. e mantuveron vivo durante unha dictadura entón creo sí. que por respeto a eles debemos seguir representando onde naceu e ah. eh, creo sí, que debe estar presente aí Bueno, lo que digo, e os siguen sendo respetuosos con eso. Claro, claro, claro. No, eh, eu dixo porque, porque como representación o o a, o povo mesmo, o sea, a, a vila de, de, de Viana do Bolo tamén merecería algunha crítica con respecto o que é o que fan precisamente nas comparsas, non? Criticar parte do do que no, no propio concello se fai. Pero bueno, sí, pero como... a crítica que se fai máis na comparsa como bueno, ao final deixa de ser É unha obra onde se recitan en versos, rimando sí. a segunda e a cuarta as tropas, eh, rimando sobre acontecementos que contesten tanto a nivel nacional como internacional, como claro. eh, cousas que pasan na vila pero, eh, sí que eh, sempre metémonos con cousas que suceden, pues, pode ser pues, co, co tema dos lumes ou con, sí. eh, co tema do de Mercasur ou co tema do tren, que tamén temos problemas co tren agudiña é dicir, claro. damos, eh, damos ya todos os paus e danos igual eh, que dalle igual Da igual sí. o representante comprado igual derecha que izquierda que centro que más o más o lautito claro. que más el de izquierda ¿sabes? Claro. É decir, é exactamente igual. Es decir, es igual clericalístico como como, como o rey supremo, es decir, aquí cae todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, Pero sí. no final es a burla y a sátira y dar un poco por saco que realmente a sinqueranzas de pueblos yo que sintes de que se está haciendo mal, ¿no? Claro. É, claro creo que claro. que o consenso de las aldeas E, eh, o concello de unión ca entre as aldeas de Viana do Bolo e a Vila eh, é moi grande porque temos unha riqueza que, que creo que que é brutal que as feiras, sabes? E as sí. feiras siguen sendo unha labor social onde eh, a Vila se única ca as aldeas, eh iso fai que, que nos sintamos moi unidos. Sí. creo que cando temos que, que vir a Viana, os aldeanos vimos na feira, vimos no San Roque, vimos sí. no Todo, eh, pero hai cousas que nos gusta fazer nas aldeas que deben, ser, deben estar aí, nas aldeas. Claro, claro, claro, é lógico. Precisamente por eso eu tiña interese, moito interese en que ti deras esa explicación e información tan detallada con respecto ao que fan as corpasas. Bueno, precisamente as comparsas van vestidas dun xeito especial, non? Como, perdona, que se entrecorta? Digo que, que as comparsas tamén van vestidas dun xeito especial. Si, sí, bueno, as comparsas eh, eh, siguen a pauta que, que nos aprenderon nas aldeas e eh, eh, si que aparte que ya Antucho que a persona alma mater da comparsa eh, sigue o facendo de forma como era eh, sí. eh, hai un director eh, sí. que é o que un brindis sí, hai un, un payaso vale sí. hai unha señorita uh -huh. hai varios figurantes dependendo o que van a representar Sí. Eh, eh, o que vai representar pois, onde onde fai os figurantes na representación e pois as dúas figuras principales que son dous vellos de esquilas ou dous homes de esquilas, vale? Sí. Que, o que hiche coñecemos en Viana do Bolo como boteiro, non? Pero sí. que nas comparsas pois antigamente chamábanllos vellos de esquilas, os faroleiros. Esquilas, esquilas. Eh o, mm, os vellos de esquilas, a decir os esquileiros. Sí. Eh, e despois hai pois eh, o que é os que pogen a música, non, que son pois sí. eso. Eh, un, un, un, un bombeiro, un, un gaiteiro, un tradinete, é decir, seromos que fainos cobre a música. Claro. Escoito, eu es te dou cousa, nos brindis tamén se atribúe de vez en cando algún al crítico ou algunha sátira a un veciño precisamente propiamente dito, non? Si, sí, bueno, meterse con veciños que están o mellor no mesmo momento que están no corro vendo claro. a disputa sí, e eh, sí. tamén pues eh, hai crítica social. É tamén vale, o no. director sí. pode votar algunha pulla É meterse sí. con, con algún político ou con algún sector social, sin problema ningún, porque é o máis normal. Claro, claro. claro. Sí, sí. Ademais, coa retranca e a, a maior parte das veces pues, rimando non ¿no? en, en forma de verso. Sí, sí, no, todo se fai sempre en verso, con e que rime pues, con co nombre da persona que, allí, que, claro. que estás falando, para, para que dê esa sátira e esa roma humor despós interven aí a señorita e o payaso na jerga, dependendo o que sea, para sacar a bailar a persoa, e que sí. a persoa salga o corro, e que tamén sí si aporte unha limosna e que bote na cesta algo económico para poder sufragar os custes, porque ha, algo que é moi importante e que temos que saber é que a comparsa é autónoma, non depende sí. de cartos de financiación e de subvencións. É sí, sí, sí. subvencionada por os propios eh, visitantes que van a ver Sí, sí, sentido, os espectadores son os que realmente faen posible a comparsa despois para o que mm. o seguinte siga porque son os que realmente faen despois as pequenas aldeas que tamén aí sí que ten apoio do Concello pues fain unha pequena merenda, comida eh, para que despois unha vez que termina a comparsa os propios músicos de comparsa faen festa no pueblo onde van cos veciños da aldea sí, sí, sí. É, é, un, é un día de, co de confraternizar de, de, de, de, de, de chegar a xente maior esa gente maiorciña que están nas aldeas que realmente non poden vivir vero o, o entroido de dentro, é que de esta maneira sí que poden vivir. É unha, farma... bueno, tamén hai despois un unha degustación, non, non sempre eh, os veciños e algunhas persoas acostumbran a a convidar os unha merenda, unha feira de do de... sí. no poblo, e invitan a comparse, confraternizan entre todos, se bailan, fai un baile entre todos. Claro, claro. Bueno, un, un, un traballo que é un complemento do entrudio propiamente dito, non? Ese grande xeile sí, bueno, que bueno, se un, eu... un día máis, eu sí que me gustaría que que un día, porque bueno, chamadesme a min como presidente da asociación e intentar que eu vos explique, pero eh, creo que o recoñecemento destas cousas, sí. aquel me gustaría que entrevistades, eu pásabolo pásabos o contacto e tal para que teñades. Sí. Sorio eh, é Antucho Espinosa, el Tucho. é un mozo que a asuana e a da Chaira. La familia de é ah. da familia dos Caleiros, ah. eh está o seu pai eh tiñan, bueno, el farmacéutico na Gudiña, no polo cercano. Eso. Este mozo pois el eh él realmente o que o que mantén vivo eh, o grupo é eh, o que Aí. se encarga de, vale, de que vale. a comparsa pues, siga pues, para adiante, creo que que él vos pode explicar desde dentro como vive eh facer os versos, porque él é a persoa que fai os versos, él é a persoa que Que agora claro. mesmo está a cargo de todo iso ¿no? eu, eh, Como entendedes por cortesía chamades Me contesto vos a todo Pero creo que, que a xente vale. pues, Sepa pues, que a... realmente Eu son simplemente un apoio Hacia hacia todo que sea relativo a un troido E todo o que me pidan que debo apoyar E que creo que tradición eu vou a estar para apoiado pues, pero raíz de eh, cho metísimo A causa tenga a súa persoa Que é que realmente o fa imposible Pois agradece xo moitísimo, Xurxo, é un placer e é unha honra terte aquí. Bueno, pois casi nos facilitas o contacto de, de... Falalle, falalle a Tucho de nosotros, que nos estaremos encantados de falar con él para cando, cando non estés desocupado, porque ahora mesmo están... Si está desempiena paena, ahora ¿no? Mesmo están, ahora mesmo están ensayando, porque eh, sí. ten, ten representación... Eh... Ten representación sí. o sábado outra vez, entón Vónen vale. eh, a dar sempre unha pequena volta Porque son moitos persoaxes E eh, claro. eh, voen dar unha volta, entón claro. Ensayan ora no campo da feia eh, Porque despós a noite hai fulión entón, ah, claro. Xa dirán o fulión os rapaces entón, Ensayan de tarde, pero eu doixo o teléfono E vale. eh, quedades con E eh, eh, falades, porque sí. bueno, creo que aparte que é unha persoa que Cando sentas de falar, pois É unha persoa que que, que vive E gusta isto eh, A parte é un goitero, Un gaiteiro espectacular, to vale. que foi unha persoa que é moi galego. Pois moitas grazas, Xucho. Una aperta grandísima, moitísimas grazas pola túa colaboración. É moi é moi de é moi de xente como mí, entón, creo que vos gustará falar con el. Pois pues eso faremos, tranquilo que prometido que intentamos co Tifa la di que nosotros estamos interesados eh, eh, e de, desexamos precisamente no desexamos vos que teñades moitísimo éxito. É eh, que non cocho iba Mentre as estades na, na, na interpretación Nada, seguro que lle Saldrá todo ben Eu, Este fin de semana non funa vela Porque prefiro vir ao último día eh, vale. Para que me quede máis Non no recordo eh, Para que subiban primeiro Este fin de semana irei na ver representar eh, que Seguramente vale. que como un ano máis me emocionaré eh, Nada, Ajá. moito ánimo tamén para Para o pueblo catalán bueno, pues, Para Barcelona E para todas as zonas que están afectadas Oxe, por esa letra da mella, porque creo que hai bastantes problemas. Moito sí. ánimo, eh, que, bueno, que seguramente que isto escampa logo e eh, virános o sol, e virános o bon tempo, e estaremos todos sorrindo. Moitas grazas, moitas grazas outra vez, Xurxo. Unha aperta grandísima, ah, que teñades un, un gran entroido, un trudio, que eh, eh, pasedes moi ben. Feliz festa da Nada, nada grazas a vos. Deña, hasta outro claro. momento. Despedimos a Xurxo con música que é o que facemos sempre despois de, das pequenas ou, ou grandes entrevistas que, que facemos. Arriba música, Dani. Triste coitado O mallado O mallado O mallado Triste coitado O mallado O mallado galegos no vaix E agora da feita non vale chorar E ar cipra este non serra Ya temos ao outro lado do fio telefónico o segundo convidado, nada menos que don Antonio Álvarez que é o presidente de, a, da Asociación Castaño-Nogal Vamos a darlle a benvida. Moi boas tardes Antonio. Hola, moi boas tardes Xulio. Benvido Moitísimas gracias por atendernos E moitos parabéns porque teño entendido que un sendeiro que anda por aí por cancelada, o río Donçal xa é está denominado Sendeiro Azul. Pois pues sí, eh, con, fe, con data do 5, e da que nos chegou o entonte, eh, mm. pois pues chegou a comunicación oficial de, do fallo, do xurado de, da organización ADA, que fallou, eh, pois pues me parece que unhas 70 candidaturas en toda España eh, 20 en Galicia. E Ajá. a nosa, un sendeiro que empezamos como ti sabes Se saben os ouvintes de, de, de, de Radio Cornella eh, Pois empezamos no ano 2009 a planificar No ano 2010 o primeiro campo de traballo Con participación de voluntarios de 10 de países Despois no ano 2011-2012 pois terminamos o que sería a limpeza, a construcción da, da senda, nos 18 kilómetros, por tres municipios. No ano 2013, eh, pois pues, se homologou, por parte da Federación Galega de Montañismo, e hoxe, no 26, pois eh, acabamos a, a, a, a distinción que, para min, dentro das que reciben pois, este tipo de infraestructuras uh, medioambientais, pois é como o Nobel do sendeirismo, non? É, é, fir, claro. eh, é que o acordo fora adotado por unanimidade eh, dun xurado con que participaron 30 membros eh, investigadores profesores eh, sí. profesionales de diferentes especialidades relacionadas con medioambiente, a saúde o o patrimonio natural, o turismo, a accesibilidad, claro. eh, a educación física e deporte, eh, coordinados pola organización ADA, que, a, que concede a distinción tanto de playas como de sendeiros azules, pois pues, é unha honra que, de alguna maneira, para miñera é impensable, non? Claro. Eh, ocurre, pois... Pues, eu creo que os ouvintes tendo en conta que, pois, de Radio Cornellá, incluso participou right. uh, Mar isto, eh, pois, sí, sí, primeiro sí. como voluntario e despois para eh, realizar Hacen, un documental de 37 documental. minutos, sí, sí. pois eh, é un, un estímulo ta fixemos unha infraestructura, como ti sabes, para examen os para mm, o desfrute, desfrute do uso público Eh, de alguna maneira, isto pues, non é algo normal que unha senda se faga por iniciativa da sociedade civil e que logo despois eh, participen pues, sí. eh, bueno, con Está cantidades bien. simbólicas eh, persoas, persoas físicas eh, sí, sí. Esto, alguna institución asuntamentos neste caso tamén asunta e eh, outras entidades pero bueno, que, que foron guardiana E ao final, o importante con esto Pues, eh, colmina esta pregunta Pois, pues, so, foron maus, no Porque que un é obra civil Foi limpeza do que estaba oculto de, Do que se tapara por a chegada das estradas sí, eh, sí, sí. E logo despois, o peor ainda Mantelo e sin ayudas. claro A, Antonio, o, o que é importante é que todos os coitantes nosos e aquelas persoas que se queiran con, conectar con nosotros saiban que, que a ruta Quintar-Río-Donsal está declarada xa pois eh, sendeiro... Si, sí, si, sí, si, sí, esto é firme Vaya, pues, se me permites porque son tres líneas e media A, a, a carta que me fai chegar O presidente da asociación Que é un físico que Profesor da Universidade da, da Coruña pero Preside esta organización E outras a nivel sí, internacional sí. Me dice, bós días eh, o, o digo en, en galego ¿no? sí, sí, sí, sí. eh, Comunicamosle que a candidatura Foi distinguida Co galardón de Sendeiro Azul 2026 por votación unánime de un xurado eh, composto por 30 investigadores, profesores, profesionais e especialistas en medio ambiente, saúde, patrimonio natural, turismo, accesibilidad, educación física e deporte, eh, coordinados por ADA. Ahora se nos vai a entregar bueno as, eh, o 6 de marzo no castillo de... Mm, De, bueno, ahora non me sale o nome dunha ciudad de Valencia ás bandeiras azules que este, esta distinción non conleva pues, subvención, nin carto, senón que é unha distinción que é da P a que logo figure en guías internacionais con esa distinción que significa para un xenteirista pois un sendeirista eh, eh, que vai a percorrer un sendeiro que tenga bandera azul, pois é como as playas, pois tenga accesibilidade, é eh, transitable, eh, eh, pois pasa por un entorno de natureza, pois de alguna maneira, pois bonito, ainda que non se en todo o percorrido, eh, da seguridade para poder viaxar eh, eh, e percorrerlo. Esto tamén leva leva logo unha unha adicional é que isto um, non é algo definitivo eh sinergie eh, de por vida. Non é que se o sendeiro non se mantén perde a categoría. Aí está, aí está, eso é importante. Eh, bueno, eh, eso o sea, isto que... é moi moi importante. Diríamos eso... que, bueno, é, eso mismo pasa pasa tamén en parte pero non hai control eh, eh, creo que xa o falamos eh, alguna outra vez na outra entrevista eh, eh, ca, ca homologación a homologación eh, pois, eh, eh, construir un sendero non é solo limpar e eh, que logo sí. despois ten que haber uns paneles informativos, cartográficos toponímicos eh, o perfil da senda pois, en ca, o que hai que subir, baixar volver a sí. subir, etc donde están os núcleos, donde está o acceso Logo sí, sí. despois ten que estar mm, marcadas as uh, sinais que van a conducir o, o sendeiros, eh, por ese percorrido que non coñece. Diríamos que claro. eh, este é un tema clave. A parte da limpeza, para min, eh, como presidente promotor esendeirista, eh, se me pois a limpeza, a limpeza e a e a señalización, a señalización que é clave, é que se non podes acabar despeñándote tendo un accidente, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, y además de eh, eso eh, ese sendero fue, fue fue promovido y eh, eh, financiado en, en parte casi casi todo él por, por, por la Asociación Castaño Nogal, ¿no? Bueno, é que, bueno, se se contara eh, eu mismo eh, eh, familias que empezamos, logo despois xente da Coruña que foi donde era o, o núcleo co-impulsor conmigo eh, diría, é unha fina comarca dos Ancares, en quinta de cancelada na parroquia donde está a sede da asociación que hoxe ocupa eh, un antigo colexo unitario eh, que se cerrou no ano noventa e entón le pedimos ao xuntamento pois pues, podíamos pues, guardar ferramenta, logo, sí, cando sí, viñeron sí. os voluntarios, pois pues, había que buscarles un sitio ainda que podían dormir en tendas de campaña, Pues, había que habilitar o colexo con literas, cociña, claro. eh, comedor, eh, todo homenaje sí, sí. de cocina. Bueno, é, que é un tema moi serio. Isto infra... volum... non é para un día. Non? O primeiro ano votaron bien. tres semanas épico pico, despois nos anos seguintes eh, eh, en torno a dúas de za oito días eh, de laborais, Eh, logo despois limpar todos os anos Pero é que logo despois aparte dos campos de traballo Que foron 12 internacionais Logo despois pois, hai que limpar En algúns puntos que, que hai humedal Ou que caen árbores eh, Nunca mellor dite un día como hoxe O que está pasando en toda España en Particularmente en Galicia E en Barcelona eh, Pois eh, hai que retirar eses eh, árbores, as ramas, eh, uh -huh. os obstáculos, eh, e re, repoñer un pouco a transitabilidade eh, uh -huh. para que os senderistas poidan percorrerlo. Aí, se me permites, ou uh -huh. procedes e non me cortas, eh, uh -huh. unha cousa que non queria, eh, diríamos, uh -huh. pasar por alto. Desde que nos empezamos no ano 2010 a traballar na senda, Eu a pesar de que coñecía a zona porque no en fin elí e logo encima claro. pe periódicamente, pero é que aínda que non fora polo traballo non son, pero despois do peche de algunhas centrales térmicas en Galicia e eu creo que tamén pues, en no no bueno, a, a superficie coberta de musgo e eu a e a, e a copa dos árbores Eh, diríamos, de líquen é impresionante claro. no ano 23, en febreiro pensei en que cando vinque os carballos, eh, as rebolas e os castiñeiros pois, hasta a punta das ramas pois, parecía prácticamente en día de sol como se so, si tibera nevando como se si fueran copos de neve enganchados na, na, nas ramas isto non, non irá secar non será unha consecuencia de ainda que por ali non houbo ese tipo de incendios, son todo masivos, e que foran tan como pasou este ano en, en as médulas en na provincia de Orense, médulas. entón, bueno, lle consulto a un técnico que me dice, bueno, pois pues, poderá ser o CO2, tal. pero me dice, non son... Eh, biólogo, consultalle mellor antes de publicar nada pues, a, un, uh, a un biólogo entón, en cantolle mostro as fotos lle, conto pues, un pouco que fora evolución para que el tibera base para poder opinar, me dice no non, non, non, non no, no. é todo contrario. A o musgo e, a, e o líquen é unha prova é a certificación natural da boa calidade do aire da humedade e eh, do sícano, digo esti. Isto pues é outro atrativo. Bueno, pois a partir de aí empezaron a chegar incluso a tretas a percorrer la ruta correndo. Vaya. entonces a mí me parece que un sitio donde non viña naide, menospreciado por todos, que de repente se convirta en eso, e además encima, pues ahora xa, desde onte, con, con a categoría, distinción, galardón, como se quiera chamar, de Sendeira Azul, a mí me parece que é eh, eh, un tema moi importante. Porque isto, outro dato moi importante, é eh, que... Eh, eh, En España declaramos moitos sitios, diríamos, reserva da biosfera. E agora me pregunto e pregunto os oentes, Bueno, e en Cantas delas sí. se está facendo traballo de limpeza, manteñemento, eh outro tipo de actuacións, pois urbanísticas de non non construir o cauce dos ríos, dos regatos, etcétera. Ten pois o mellor en ningún, o casi ningún. Sí. Porque que está pasando agora co tema das inundacións Se ocupou En moitos sitos o, o cauce dos ríos, dos regatos O mesmo que eh, cando foi o da dana en Valencia E entón, pois pues, somos un país Donde en Galicia, ahora Creo que tamén o dixen noutra ocasión Ahora selle teme Os eh, vigilantes sí. mm, O axentes, como tamén selle chama De medio ambiente máis que a Guardia Civil na época de Franco Porque Claro, claro pues... Pues, pues, pues por que polas teñen... multas, polas sancións entonces eh eso, queremos convertir eh... os agricultores en xestores administrativos e a verdad que eu a veces penso xe que estamos cordos sí, sí, sí. xe vale, chego a dudalo por... esto é un trabalho que niñeran de 18 países de 4 continentes sí. xóvenes entre 18 e 33 eh, anos algún 5 anos de San Sebastián Eh, doctor sí, sí. con varias carreiras, dous libros, a desbrozar a quinta de cancelada. Para... Eh, imagine vamos a poñernos, calcón, tantos ointes como, como, como ti ou eu, que nos dixeran nese tramo sí. de idades, diríamos que fóramos limpar a Ruso, a México, a Australia, sí. a, como sí, tamén sí. houve, pues diríamos, bueno, que vai ti. Sí, sí. Pero tuvieron sí. que vir pola súa cosa. Entonces, para min, eu hoi, que estou falando contigo para a Radio Cornollá con a cantidad do agentes e oh, os que nos escoltan eh, fora estamos... de Cataluña online, pois pues de alguna maneira ten que saber que esta tarea noble, os que sí. viñeron para min forman parte da mellor xubentú do mundo porque, no porque, sí. porque facer fa eso Cando logo vayan a procesos de selección estes xóvenes que oi, algunos pois dan tarán serán cargos directivos, porque estamos falando xa de dos a seis anos para atrás. Claro. Cando claro, se empezou. Claro. Entón, bueno, pues imagínate en un proceso de selección que ti foras o, o pues o chefe de personal ou un psicólogo E entón sí. eh, bueno, o tema non é ter unha carreira Porque logo pode ser un indisciplinado eh, Non faz o que tens que facer Non te o espírito de aprendizaxe Que se, que se exixe pues, para, para, para ser eh, Presentador de un programa de radio De televisión Ou para traballar nun banco Ou para ser claro. abogado nun despacho claro, claro. Etcétera, etcétera Entonces bueno, pois pues, agora Eh, eu sei, por experiencias e incluso, sobre todo en países como Italia e incluso moito no País Vasco e aí en Cataluña, se empieza a considerar que participar en campos de traballo é como un máster porque acredita unha actitud de pre ou predisposición a traballar en equipo É. E logo, despues, facer tareas nobles que, de maneira, co tempo, dices, bueno, pois se foi capaz de facer eso e facelo voluntariamente, ou se venga a traballar a empresa e encima se lle vai a pagar, pois, de sí. alguna maneira, pois terá a mesma actitude, non? E a participación, que, que, que non todos son están, están dispostos a facelo altruistamente, como fixeron eles, non? que, claro, que, claro, que claro. é precisamente esa, é, é, ese valor engadido das persoas que estiveron aí Bueno, a, a, Antonio o que si sí é certo é que isto ten como consecuencia o feito de que va, va, vas a recibir o, a distinción directamente dixéxeme en, eh, en, en Valencia un, un, un aposito, un aposito. en Cullera ahora me acorden en Cullera En cullera, e, e, e, e ao mesmo tempo pois, bo, bueno, pois vas a extender esa túa información a máis sitios e a máis lugares que, que, que o queiren recibir bueno, é un momento. teño comprometido como xa falamos e agora xo confirmo que unha vez que nos eh, concederon esta distinción eh, tendo en conta eh, a acollida que para min moi é moi moi importante porque cando eh, os momentos durísimos pero durísimos, sí. que tivemos eh, neste tempo, porque organizar un campo de traballo, date conta que estamos falando de uso de ferramentas eh, ou maquinaria sí, sí, sí, sí. manual pues, que pode causar accidentes, mortos sí, sí, incluído, sí. Ou, ou que pues, eh, se non tomas as precaucións eh, correspondentes, é xente que non collera unha desbordadora claro 27%, claro. jamás. Claro, te imagínate, pues que lle salta unha esquirle, lle sí, eh, quita un mollo, unha cuchilla que tá mala eh, anclada no cabezal, eh, salta, lle corta unha perna ou calquer outro dano personal, non? Entón, eh, bueno, te iso unha responsabilidade que houbo bobo días, pero moi duros, porque, bueno, a xente non pensa que isto pase, eh, que se saque estará a menos a, a unha distancia un doutro do Eh, cando mm. se vai mm, en fila sí. india máis ou menos ah. pois, un de un lado outro polo centro, outro polo lado outro con polo, enorme, outro enorme, con rastrillo eh, outro con sacho pues pois, nivelando donde fai falta etcétera, entonces é un proceso organizado donde bueno, hai que tratar sí, de normaliz. producir esa limpeza e logo despois facela con un mínimo de seguridade para non claro. eh, causar Eh, diríamos eh, siniestros, danos, etcétera bueno, los 12 años que tivemos, eh, que organizamos campos de trabajo internacional no tivemos ningún ninguno, gracias ningún. a Dios eh, bueno, pues eh, un, bueno, un... eh, ellos eran, eh, sobre todo la mayor parte eran chicas eh, eh, de Italia a cabeza Sí si, si, ademais todos encantados despois mandaban bueno, bueno alguno marchou eh, chorando claro. eh, fíjate, cando vivían da miña mai eh, pues, non houbo non houbo ningun que non se fóra a despedir dela unha señora con eh, oitente claro. e pico noventa e un anos a pesar de que en ese momento xa estaba en silla de rodas, pero iban a saludala e ela, pois, pues, oh. co afecto con unha muller eh, que decidiu pola súa Hospitalidad de comer na cozuña na cociña bilbaína con rusos, checos sí, sí, polacos sí, sí, sí. o es que sé en algún momento se, se bueno, pues entenderon, bueno, eles falaban. Eh, castelán ¿no? No, sí, sí, sí. Eh, a, o entendía a pesar de que a súa lengua eh, pois era galega pero bueno, un galego medio castrapo como se di pola sí. zona dos Ancares porque estamos perto de León entónse, pues, o contagio non é o galexo e menos o, claro. o normalitado da agora ¿no? claro, Entones, claro, claro. Eh, para min, os campos de traballo os voluntarios non foi tanto que fixeran eles física e medioambientalmente, senón que eles foron os que lle deron nome internacional e proxección a esta senda que agora é Sendeiro Azul. E polo tanto, eu, oxe, que me estás entrevistando para Radio Cornella e para toda a cadea de no, oentes de... En de... En radio, de España, en eu teño que recordar ese, ese, esa cooperación activa Da, da da da da xuventude, logo despois houbo xente maior, imagínate un señor el li pois, morreu no ano de 17 e pois con 81 anos que iba a traballar e facía o que podía. Entonces me sí. acordo dun detalle, eu creo que nun entrevista de radio, aparte parte do que estamos falando, Pais pues contar algúns dos detalles, se si me permites, tres eh, rápidamente. Un deste, de por exemplo, este señor, con setenta pico anos, cando fixemos o primeiro campo de traballo. Ele foi todos os días a traballar, todos. Un señor que non foi á escola, que non foi á guerra, porque era o único fillo e tiñe pais enfermos, e entonces, bueno temos na página web, Unha entrevista que inauguramos con él pois pues, un ano antes de morrer eh dun infarto eh esto, que titulamos A lareira la e eu recomendaría aos ointes que que que a porque mm, él me contaba cousas fai pois 197 pois sobre 7 anos para atrás dicía, pois, pues, me falaba que dos insecticidas que se cousan agora, non había cousalos. Me falaba, lle pregunto un día, "Oye, Manuel, eh, explícanos como os nidos elixen o lugar do pa, dos, de facer os nidos ah, as aves." Sí, sí, sí, E eu quando acabo de contarlo con esa parsimonia que sí. pois pues, que fala xente maior, eh, que a depende unha na experiencia da vida. Eh, Marro de Jane e dixen, Manuel, tú eres dios Si, sí, si sí. <ríe> Que coñecedor Bueno, logo despois outra chica, por ejemplo pues, um, eh, Creo que xa o contín A que nos oíron me parte que na entrevista anterior En 98 de eh, novembro eh, Un chico italiano eh, Sin maus Solo tiña pues, un brazo dreito Con un dedín eh, Traía viñera con una, eh, Con cuchillo, tenedor eh, Cuchara Eh, con unha arandela porque con eso pois pues, era autónomo total bueno, sí, entón estávamos sí, sí, sí. limpando moi cerca da, da, da do tra... o sea, no tramo cuarto da, da cascada sí, de claro. sabana que é o sitio máis fotografiado da senda e entón eh, bueno, pois pues, se me acabou a gasolina eu estaba limpando porque eu fui un traballador máis um, un voluntario máis desde minuto desde o ano anterior a comenzar os campos de traballo bueno entón, pois, tiña que sacar o tapón para, para repostar gasolina. E, bueno, estaba un pouco cansado, débil nesamente, non era capaz de sacarlo, porque o vaciarse pois, chupa, e entón, pois, vai sí. un vacío e é máis difícil de sacar. Sí, sí, este sí, sí. chico que tiña dúas carreiras superiores os exámenes os fixo cos pés. Fíjate o que digo. Claro. Estamos falando que tanto a ensinanza general básica, ciclo medio que se chama hora secundaria, e carreiras superiores, facer os exámenes cos pés. Bueno, pois, volvendo ao tema, pois, el me vei que o veixo por un momento, bueno, pois, volveré dentro de un momento, cinco minutos, tres, e entonces el tira, andaba cos casbotas sin amarrar, tira a bota E mete o pé, o dedo pulgar do pé, diríamos, en un xantiamen que visto non visto o saca, saca o tapón. Eu me quedo, eh, Xulio, pues pois, flipao. Claro, claro, dices, claro, Estamos falando de persoas con discapacidade, resulta de que este chico que veo que un non dudei nunca unha persoa que teño moito respeito ás persoas que teñen algún tipo de discapacidade, pero cando... Estábamos no proceso de selección, un amigo que me preocupaba era que él fuera consciente de onde vine a traballar, e eu, nos anos anteriores, eh, non viñera ningún, desde o ano 2010, estábamos no ano 17, diríamos, tiña experiencia anterior. Pero lle digo a unha voluntaria italiana, digo, mira, fala con él, explícale, en que consiste o traballo, non vai a ser que logo pues, leve algún chasco eh, sí. non nos llevamos a poñer o que faga o fallo que non fai bueno, logo foi o mellor pinche de todos, querido por todos claro, outra claro, claro. xa termino con, con, con esta apartada sí, unha sí, voluntaria sí. de Kazajistán Carai. Kazajistán bueno, entón te vamos limpando casi no mismo sitio donde esta é unha coincidencia Donde Ocurrira Ese reposte Que el sacaro tapón En un oficiario antes E entonces vexo a esta chica En Kazajistán, polo que me contaron despois Pois os elío Xardins Están pois, cuidados de forma extrema Bueno, xa rodilla Para cortar con un podón A raíz da terra Carai. A maleza que había en frente Perto de unhas rebolas Algún castiñeiro, etcétera bueno, tú veis esos detalles e tú dices, bueno, eu non veixo a nai de cando sal o monte que vaya con podón palimpar. E <risa> esta señora, esta chica, ahora señora, está casada con un arquitecto, eh, ainda teño un, un whatsapp de fai 4 ó 5 días, Carai. entón, eh, me, porque manteño con algúns deles, non con todos, é pues sí. unha relación epistolar que no, sí. está aí. ¿no? Entón, a mí ah, claro, me parece que estes detalles que estou contando e outros, que omito que non hai tempo, eh, me parece que deixan que hai outro tipo de xente, hai outro tipo de sociedade que, que, que, que tamén a sociedade ten o dereito a, a, a, a conhecer e se non se ofrece polos medios de comunicación en un tan sitio como é normal, pois pues entonces resulta de que só coñecemos o negativo. Entonces, eu recibe a felicitación no día que somos Enteiro Azul polo programa vale. por estimular eh, a difusión deste de tipo de de traballos, de iniciativas, de recoñecementos, etcétera, porque ao final o para que a sociedade disfrute Muy para bien, que a sociedade sexa consciente e nunca, mellor dito, nunha temporada como esta de desgracias medioambientais, de inundacións, de danas, etc., como para recordar que todos temos unha responsabilidade co planeta, no que vivimos. Bien, claro que sí. Pois, agradecerche moitísimo, Antonio, a túa participación de hoxe que foi verdadeiramente elocuente, eh, eh, esclarecedora de cousas importantísimas que se fixeron para que agora tive, tibera dese ese premio tan merecido que é precisamente Sendeiro Azul. Agradecerche muitísimo seguiremos en contacto para darlle máis información. Bueno, pode ser. Conta que entro oito e yo e o trece o mediodía porque pola tarde regreso a Coruña viaxo de Valencia a Cornellá e Barcelona, Barcelona. para vale. facer o que se me indique de alguna maneira pues, vale. vou, pues, pues... como misionero medioambiental estaremos estaremos o teu carón eh, a... moitísimas gracias Antonio, hasta outro momento moitas gracias a ti deña vamos a despedir a Antonio con música como hacemos siempre. Deja. Dani, dale. Thank <laughs> you. Bueno, xa temos outro lado do Cío Telefónico o seguinte convidado é nada máis e nada menos que Francisco Xavier Almuíña é, é unha persoa que admiramos moitísimo, que apreciamos tamén pero que, ademais é, é o da casa, xa unha casa importante en Galicia concretamente na Rivira Sacra é, xa falamos con el máis dunha ocasión Boa tarde, Francisco Ola, boa vida, que tal? Bendito, moitísimas gracias por atendernos eh, A casa do Romualdo ten moito que dicirnos mediante a tua participación Bueno, pois pues, eh, sempre agradecidos porque realmente é un gosto saber que en Cataluña pues, tamén se fala galego tamén se comparten ah. as cousinhas de aquí e bueno, é un gosto sempre falar con vos Bueno, uh, Francisco, uh, te, a túa música tamén acompaña as túas uh, grandes creatividades pero nesta ocasión o que queremos é que nos fales dun, uh, dun feito especial que tendes que ademais me parece que empezades hoxe, non? Que é, é ese grande festival ou esta grande festa da, do caldo de osos Sí, a verdad que é un caldiño moi xeitoso, sabes que en Galicia, pois... Pues, eh o porco eu, que, que non hai parte que non se aproveite claro. eh, en Taboada é curioso porque además máis este caldo moitas veces parece que só se fai nesta, neste conteño, nesta comarco polo sí. menos deste xeito sí, e sí. Y era un caso que sempre se fixo o día da parta do, do porco e bueno, se a o apotólome e iban se así os ossos que unha vez que limpabas e separabas a freva do osso, pois pues, ibas botando ali. ¿no? E, sobre todo, pois, pues, claro, como antiguamente pues, se sacrificaban varios eh, animais, cón tempo, pois, pues, eh, se aproveitaba o millón unha xoada do, do porco para incorporá-lo aí. ¿no? Sí, sí. E, despois, pois, pues, se botaba, pois, pues, é xo. Quem uh, tiña garbantos, garbantos, quem tiña favas, favas, as patacas e a xiribía tampouco poden faltar, E e bueno, é un realmente un prato destes de culler que que é moi saboroso, porque bueno, despois evidentemente leva os as súas bueno, pois pues, as especias e todas estas cousas e o rústriño que tampouco pode faltar. Eh, e eu veño dicindo que é un prato de culler, é de coller, porque eso eh, é para pa comer As patacas de e o caldiño coa coller, pero tamén é de coller porque sesosos da soa, a verdade que a carne a selle... que teñen íso, é, é moi substancioso e apetece moito. Tamén se lle pode repar un chisquiño de carne do final, verdad? e algo teñe esa, é que, que quero que non están ben por de todo. Tenche moito aproveitamento, eh? Por tenche eso moito aproveitamento e realmente, bueno, pois pues, eu entendo que hoxe en día pois pues, a mellor hai xente que lle dáse un pouco de tal coller colle os osos coa man ah, pero sí. realmente os que toda a vida vivimos nisto, pois pues, eso de andar chupeteando así, pois pues, casi é un é un vicio, Bueno, non un vicio, pero bueno, é un, é un gusto, é un é, prazer que temos, non? É un placer e ademais, con, con un sabor especial, non? Que non é, non é o sabor do, do, de calquera eh, remate de osos. Eh, bueno, os osos no. dunha costela tamén poden ser sí. eh, saborosos, pero é que eh, cocidos dese de xeito, é, é, como é tan abundante todo aquello, o, o, o que acompaña toda esa caldeirada, por así decirlo, eh, sí, ten un... Sí é un sabor moi especial e xa che digo moitas veces a xente bueno, xa primeiro é a broma porque claro eh, sabes que en galego pois, temos a hoa aberta e a caldo de ossos xa están pensando que nos sacrificamos un plantígrado eh, <risa> para pa facer o caldo non, eh, non, non no. é que en galego unha cousa é o oso e outra cousa é o oso eh, claro, e claro. xa xa lhes costa a veces a alguno E despois, claro, moitas veces se pensa caldo de huesos, que además ahora, bueno, está moi de moda eso del caldo de huesos, como se si fuera eh, o que facemos aquí, pero que non ten nada que ver aquí, que en realidad é un consomé que, claro, pos un oso de caña, pos unha carcasa dunha pita ou algunha cousa así a cocer durante horas e eso estaba boísimo, unha base, unha cousa, un consomé que está, está moi rico, que é que sempre se fixo, para as sopas e todas estas cousas. ¿no? Sí. Pero claro, este ence, te digo todos esses ingredientes que afortunadamente pois son doados de, de conseguir. E bueno, eu sempre digo que aquí hay gente que hai gente nunca repite, tripite, quadrupite, porque <risos> eh, claro, como bueno, pois pues, en realidade a generosidade na mesa xa é algo que nos eu creo que nos adorna, pois eh a gente Gustalle tanto que realmente, pois, pues, queres un pouco máis, pois, pues, bota outro pouco, e eh, tal, non sei quantos, e sí, sí. ao final, claro, cando chegas co segundo, co outro plato, que xa, eh, pois, pues, neste caso, pode ser a costela asada, ou, non sei, este ano imos eh, facer eh, paleta de porco celta tamén a, con laranxa, pois, pues, sí. pois, pues, claro, xa, eh, xa non podo máis, e tal, non sei quantos, pois, pues, xa queda o queixo con mel, xa as filloas, xa as filloas, claro, grazas. Aí bueno. va dentro sitio. Es, escoita, o que é importante é que, que, que vosotros participades como parte importante desa de, de, de grande festa que, que xa leva moitos anos facéndose, non? Pois mira, a, este ano é a 34 edición xa claro, claro. está declarada de interés galego e bueno pues, eh, o que pasa é que claro coincide tamén con Troido eh, a semana pasada pues, houve por exemplo a festa do cocido de Porco Celta en Sarria, en Ladín tamén están co cocido coisas que será por festas gastronómicas en Galicia. Eh, pero bueno, este ano xa, e realmente pois pues, nós tamén o que intentamos un pouquiño eh promocionar por un lado eh a crianza dun, dunha raza de porco como é a do porco celta e por outro lado pois pues, tamén eso, estas receitas que son herdanza tan privilegiada, non, das nosas avoas e das nosas nai, porque levámoslo comendo toda a vida, e claro, dixo, bueno, pues, hasta que non ven alguén de fora, e dixo, oi, pero que isto está exquisito, non? Pues, bueno, nos, nos parece así que é unha cousinha que está ben, pero que é das nosas. E claro, iso claro, é un, un platásico. Escoita, teño hecho, que dar, teño hecho que dar as grazas, antes eh, que agora sen me doa a cabeza, eh, non o no, no fixe no seu sé, momento, que me mandaches unha un, un, unha creatividade, unha creación fantástica a la da Íñe das Doce que que, que, ah, que, nun, sí. que non me deu tempo de, de, de publicala na rede, pero si como tú tes unha memoria fantástica ainda serías capaz de, de decirme algunha delas eu acordome de, das dúas últimas que axuda a brindarnos le dice ao mundo desde Galicia eh, que era once ainda que, el... que sea de nudista exactamente de humor todos claro. nos vistas Ainda que sexa de nudistas, cara que de sí. Nudistas. sí. Bueno, é... Eh, nada, ver un agarimo así a xente que ben queres, porque realmente, pois... Pues, bueno, eh, moitas veces, pois, pues, antes mandábamos as postais, ou sí. ainda había que nos fatía, ou comprabas de Unicef e todas estas cosas, pero ahora, a xente co WhatsApp, xax, manda tal, eh, e digo, bueno, pois pues, oi, cada un ten un tempo que ten e todas estas cosas. Pero a mi, sempre me gustou, pois, pues, eso, ter un ser un garí moi personalizar un pouquiño máis a coa, claro, non? Claro. Eh, eh, hai uns anos se me ocorreu eso que, que digo, a veces brindamos coas coas uvas ou facemos así algunha cousa coas uvas, digo, pois xalle, eh, que cada que cada uva represente un deses vos desexos que cada un de nós temos para eso para a familia, para as amizades e para a xente, non? Pois bueno, poñelas, poñelas ao mellor en verso. Claro. pois Vamos, me moito, eh, gustou-me moito un Buscas praxeiro. a rima nada máis Que non buscas outra cousa pois, eh, eso. Pero bueno, é un, un detalliño Simplemente eso Para pois, agradecer tamén tanto mitis... tanto Garimo Moitísimas gracias, Francisco Coito cousa que tamén hai que decir Llega agora todos os escutantes O millor ainda tes espazo non Na vosa casa de Romualdo Unos seis cincuenta, vinte e dous, sesenta e seis, quarenta e seis, reservar para poder disfrutar, non solamente do caldo, sino tamén. Para xentar, para dormir xa non. Vale. Para xentar, sí, pero para dormir xa está cheo. Xa está cheo. chamaron hoxe a tal, e dico, mira, eu, indo se fixera o tempo a Palleiro, a corte do burro, pero xa está cheo tempo como para para non, non estar fora eh, para xentar si sí, xa, xa bueno, nós en principio bueno, pues, que, que, que sai poden... bueno, xa 22 xa están anoadas que... Pois se a aleron moiitísimo de, de veras eu, eu xa sabes que somos tralimán para as perso que entrevistamos polo tanto ese éxito telo garantizado escoito curso yeah. máis eh, a partir de agora pois hasta un de marzo ainda hai tempo para poder seguir disfrutando non Sí, porque xa tamén é unha das cousas que eu levo coa teima desde hai anos, porque eh, a veces hai xente que se queixa cando sí. chega e diz, onde podemos comer o caldo de osos, fora do día da festa. É, realmente, pois, pues, en Taboada non hai non restaurantes hay. que ofrezan outro claro. día. Entón, claro, díz, pero, claro, pero, que Digo, pero vamos a ver, o cocido en la limpa non comer todo o ano. Sí. Hmm, claro, díz, cando eu cocido calquera outro plato, non, pero é parece como que eso que este plato ten que ser solamente dun día que antes era así porque era o día da matanza pero hoxe que afortunadamente pois pues, eso, eh, hai posibilidades de seguir conseguindo a soa sin problema ningún, pois pues, eh, fresca ou congelado eso, pois pues, realmente e mm, entonces hai xente que che claro, pero o domingo dentro e tal, non sei quanto, e bueno, pois pues, non vos preocupedes que se o domingo dentro e non podeis desvien, pois pues, tedes outros dous ou tres eh, fins de semana para poder vir degustar o caldo, se queredes. E entón, nós, bueno, pues, pois, eh, lanzamos unha pequena oferta para a xente que quere vir dormir, eh, conhecer tamén un pouquinho o entorno da Ribeira Sacra, pues, pois, tamén para que poda degustar o caldo de osos. Claro. Eso, por eso eu dicía, vos vín a publicar algo, vos vín a dicir que que os outros sin detende este tempo, o sea, estádes a, a, a, a como como decir, a, a dispor, non? si, si, sí, sí, que, sí. que que o que, que importa. Fois que bueno. digo, creo que é unha maneira tamén de chegarse a ese patrimonio que que temos, non? Porque eh, a veces pensamos un patrimonio como as pedras. Eh, eh. digo, pois pues mira, hai un patrimonio que é natural, hai un patrimonio etnográfico cultural, pero tamén gastronómico non? Claro e moitas sí. veces, pois, incluso o que é o patrimonio que se chama inmaterial que que non está escrito nin tal pero es, que se transmite, sí. pois eso que nos transmitiron eh, os, os nosos antergos eh, que ti tamén sí, transmites sí, pan tan, tan sí. delicadamente, tan detalladamente mira, indo hoxe falabamos das filloras e tal, non sei quantas digo, ninguén, porque además isto pasa com tortilla, non que sempre dicía, ai, tortía com máis de miña nai, fiosco máis de miña nai, e tal, sí. claro, eu acordo que cando lhe preguntaba a miña nai, pero mamá, e, e, as cantidades, e, dizia, oh, xa o pide, xa o besa, xa, <risa> <risa> entón, claro, pues, non había maneira de, sí, de darlle sí, coñido sí, o truco, non? Tiña seu pero, tempero, ela é especia, especializada, non? Claro, e, claro. É sí. eh, claro, dices, bueno, pois... Pues, eh, realmente claro, eh os anos e a experiencia pois eh, eh axudan tamén a que realmente pois eso este todo no seu punto, non? Porque ademais eso depois votaba, botaban un, un caso de Na, na sartén, xabía se lhe corría ben pola sartén ou non, se lhe tinha eh, un pouco máis de farinha un pouco máis de leito ou eso non? eso, eso, eso. eso facía e, tamén a miña avó a miña sí. avó eh, non é que, a, a miña mai botaba o dedo pero a miña avó collía unha un, un, un, un coller pequenininha e eh, eh, probaba sí. e eh, Sábeme tal, sábeme cual. Es eh, decir, e eh, eh, despois eso Probaba na, na sartén ou oh, na sarté, no, no, no, na pedra, porque teñen unha pedra pa, para facer as fillos, unha pedra sí. especial. É outra, é outra tradición tamén moi moi chula de, bueno, non sei, de hai en varias varias zonas, non, pero por exemplo, na zona de Dabaña, Breón sí. e toda esa zona por aí en, en Coruña fan as coa pedra están bouísimas tamén. Si, sí. si. Sí, sí. sí, sí pois pues si, sí, como ti dis, botaba de riba da pedra e ela dependendo de de si se estiraba máis ou menos, é o que te dis, botállle máis fareño ou menos fareño, ou acompañállle un pouco un bocadiño de leite, dicía, "É que é así diluíme eu." Non sei, sí, eu o que pasa eu... É que o, eu polo que orín, as da pedra, eh, non, o sea, se facían con caldo ou con auga, porque sei que sí. se non seca co leite se pegan ou non algo lles pasa. Eh, sí. Porque les además claro, supoño que que o tipo de... Porque son grandes, eh, son sí. rectangulares, son cuadradas, eh, son, ¿no? e eu as levo probado e son riquísimos, claro. Sí. Eles dentro meten un chourizo ou meten cocido ou meten sí. <risas> cualquier cousa. Claro, dixo, bueno, isto xa é outra cousa. Isto... Eh, Afan de bocadillo. Caro. Fán sí, sí, de, bo sí. de bocadillo, claro, claro. Bueno, en México son os, os burritos, ou estas, claro, claro. estas... Estas outras... Que hai moitos sitios non? Unhas sí. chamarañes tortitas, e en outros sitios tal, crepes ou calquer cousa destas, non? Sí. Pero, pero realmente é un patrimonio que eu creo que temos que todavía reivindicar máis, porque... Non por nós, sino sobre todo por la xente que vende de fora, no? porque muitas claro. veces se botan as mans a cabeza e dis «Pero vos, pero isto vos dades conta do que tedes?» sí, Digo, sí, pois sí. Sí, sí. sí. Bueno. Eu, a verdad que hai un... Vou contar así unha pequena anécdota que me pasou hai sí. xa uns anos e que eu venho reivindicando e é que un día xogando aquí con un grupo de xente xa maior que... Eh, facía mal tempo e tal, estaban aquí e digo a ver, vamos facer como nos facían antes na escola de eh, ter que um, un verbo, conxugar un verbo eh, a ver se vos acordades do pretérito perfecto é a pruscão perfecto, é todas estas cosas <risas> né? e entonces a ver que verbo é tal, e a min ocurriu -se o verbo engaliciar sí, sí, eh, sí. entón é claro despois fom buscar o dicionario e non existe o verbo engaliciar Pero claro, digo, pues ten que existir. tenemos que crear este verbo porque realmente es un verbo que eh, para, para mí en aglutina todo que supongo. Pues imagínate, eh, todo, aquello que, todo aquello que enamora, todo aquello que engañó lo de Galicia, todo aquello que te gusta, eh, que te enamora, ¿no? Y, y entonces claro, empezamos a conchugarlo y resulta que tanto en castelán como en galego se puede conchugar perfectamente con verbo en eh, engaliciar e o máis curioso de todo este que dix, bueno, e o resto das comunidades autónomas si o fan e diz que, claro, pero xa non son iguais, porque claro, <ríe> en catalunizar son a como moi largo, non? Con todos os respetos e además co cariño que lle teño eu a Cataluña, pero pero claro, dices, en basquizar, en Castilla, en castellizar, non? En andaluziar, non non non cadra tan ben, non cadran tan ben. Cadra sí, sí, sí. En galiciar entonces eso todo o que é a nosa gastronomía, eu creo que consigue engaliciar e consigue enamorar a xente que aproba, no Así que, aí, bueno, xa temos fama, eso de que xera todo o norte, pero Galicia, eu creo que tamén é dos pues... sitios onde todo o mundo recoñece que falar da, do, da comida de Galicia é falar de calidad e falar de algo diferente, non? Sí, É dunha boa atención, claro que sí. Eu, bueno, sí. pois, hai que empregalo. Vou, vou intentar metelo na, na, na nas miñas conversas de, na, en todas as... Bueno, teño, teño que falar coa, coa Real Academia Galega a ver se si somos quen de, de meter no noso dicionario un verbo que, ademais, é pues, xa leva impreso O propio nome da nosa terra non? Pois, é, unha, é un verbo que vou empregar Igual que O, o que suelo empregar últimamente Que en, en pago de decir ointes digo escoitantes Porque sí, un ointe sí. É aquel que pode escoitar que, que, que, que, que pode escoitar Pero non sempre escoita sino que no, Non escoita sí, sí. E entón pois este de, de Galiciar Tambén me gusta que... moito chama chama a atención, ¿no? Porque además es eso que es, bueno, pues así que queda Pepa para explicar, pa para falar, el tal claro, no, tanto, claro, ¿no? claro. y tal. pois se pode ser eh eso engaliciarse ou engaliciar, pues sí. o sea, claro, que pode claro, claro. ser eso as Muy duas as duas eh, as duas, eh, duas fórmulas, claro que sí. Francisco, sí. foi un prazer falar contigo. Igualmente. A ver se si estou pensando a ver se si Eu creo que vamos ter que empezar a a envasar así en latas como a avoa que da, da fabada no, da Asturias, sabes? Claro, claro, oso, claro pa, como a fabada poder mandar bolupai e unas sardiniñas tamén. Sí, sí, sí. Eh, estaba, eu creo que podía ser un unha boa cousa así. Eso, patentizalo, un... que habría que patentalo e, e, e envialo, claro que si. É un que home, sería unha fórmula igual. Eu sigo entendendo que, sería... que mell, é vir cumelo, eh. Eso si. Ya más estar e... con tú compañía que é agrada, agradabilísima. Bueno, pues eso mente. muy ben, bueno, pois pues... Un saludo para todas as escoitantes, todas as persoas escoitantes de de aí eh eso que idades. Moitas moitas grazas, moitas grazas. Un aperta grande. Chao. Sa logo. Chao. Despedimos a Francisco Xavier, que él tamén é músico Sabedes, é un prega Moitísima zanfona, pero non nos deu tempo Deñar que iso unha peza dele de, de, Temos música para ele Adiante, Auxa arriba música, a música E máis te bolas E máis te bolas E máis te bolas Aroz con chicharos A vacas novas Se o de unho Boche tira que el conto, E por este vai un xulamento Non xodeas, nena, non xodeas Que o xularde va xo vento Non xodeas, nena, non xodeas Que o xularde va xo vento Arroz con xícaros, para canovas, no de deve tanto, e máis cebolas, e máis cebolas, e máis cebolas, arroz con xícaros, para canovas. Me deixou mi ador, niña. Niña não deixou meu mare. Eu bailei show mi ador, niña. Niña não deixou meu mare. Bueno, paizamos otra vez a música para poder recibir a Santiago Cruz, o patrón mayor de no ya eh, me parece que está a otro lado do fito telefónico. Boa tarde, Santiago. Pode estar pues Boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos. Eh, benvido. Vale, gracias a vos. Veña. Eh, Santiago, o que queremos é eh, que nos digas como vai ese traba traballos de recuperación, porque outra cosa non se pode dicir a ese, ese desastre que tiveste aí de tanta mortandade na, na Ría. Bueno, hai sobre unha semana que fomos a mirar os bancos marisqueiros aproximadamente e, eh, bueno, eu o que é donde mariscan as mariscadoras a pé había o 70 ou 80% do berberecho morto carai e, e, o 20% máis ou menos da meixa e, a flote donde traballaban as embarcacións pois, o 20% do berberecho é o quinto de si da meixa pero bueno, ahora é unha semana tamén chovendo moito, máis borrascas salvamos Vaya. un mes e un mes algo Eh, bueno, vai haber más mortandá quedamos o martes eh, que a bióloga, biólogo de zona tamén, en mirar os bancos marisqueiros e eh, eh, bueno, eh, estamos baraxando eh, coñernos a prestación, non todos van cumplir pero bueno, a ver, vamos ter unha reunión de xunta xeral, despois do, do mostreo do martes eh, despois decidimos eh, nos acollemos as prestacións oi non, vale, porque percú. vai haber moita más mortandá, porque se leva 15 20 días a, a cero a salinidad eh, bueno, a presa do Tambro estaba a 1 right. 40 duas cataratas que superjodícanos so tamén a deixar mar que right. nós queremos un protocolo encenda marea, prea mar porque se hai unha mistura de agua salada cun dulce Bueno, a, ver, a ver vamos unhaito eh, no, sen... Santiago yo, os biólogos non, non vos poden dar ningunha solución axudarvos para que, que esa mortandad non, non, non sea tan fe non sei votarlle sal na parte de arriba. Eu que sei algunha cousa para que a, a auja que vende do, do tambre por exemplo non, non, non, non, non veña tan, tan, tan doce tá lá e muitíssima água e sei calcular pelos um milhões de litros nem até consigo nem há muitíssimo água que se vai para meus reservalcos, escorrendo depois, nem pousa cá. Muitos metros cúbicos, é, muitíssimo, claro. claro. muitíssimo, bueno, os rios vêm a top, a salinidade claro. está a zero. É o único, como te digo, e vai haver A mortandá, pero un pouquiño menos, eh, houver un protocolo da presa, non de nada. Si, sí, se houvera protocolo, é ese única, houvera eh? maría alta, claro, lóxicamente. No? Claro, porque hai unha mistura de agua salada, que ven doce ja, eh? en Atlántico, ca, co, co río, ca agua de río. Era unha que, bueno, iba a haber unha mortandá, igual un 50%, pero non un 70%, un 80%. Pero, no? bueno, moitas borrascas que... hai tamén, moitas xodis a... sobre o mollado, como digo Sí, sí, sí, as borras que están fan. Eh, despois falan de que non hai eh, eh, cambio climático. Manda carallo. Hai cambio climático. Como non vai haber ver si os científicos ben que si, sí, hai que facerlle caso aos científicos. Eh, o, o cambio climático sabe non é os mellor canós que, que vén a contaminación, eso. todo o que botamos á atmosfera, os ríos e eh, a terra, moitas claro. químicas, e moitas industrias. Bueno, entón, claro, botarlle man solamente é eso, po poñerlle intentar que que que non, que non veña tanta hoja de arriba, pero pues, tamén, pero pero eh, non sei, algun alternativa podían buscar, ese biólogos que traballan tanto, que son tan tan tan, tan vos, pues pois tamén podían votar unha man, que sei, que se dar axudar, axudar para que home, o, o protocolo é, é imprescindible que poder es, es, conseguir. A os vialuns tamén os dinc, que a de nós estamos parados, non tocar que andai moi riada, porque se o moves, hai o, o que está morte é o que está moi débil, está nas últimas, podes si, dicir o case non ten forza para enterrarse, o bivalvo ou berberecho nin a mexa. Ese o sí. levantas, e se levantas, ese todo o que levantas, a morre. Mellor claro. estar quieto, o sea, se este tes aberto, é mellor cerrar a zona durante 15 ou 20 días hasta que pasen as borrascas tamén non o dín os biólogos non se non estávamos traballando pero estuvemos traballando para, pararían 15 ou 20 días até que pasaran as borrascas tolas o, o, o que tamén está mal o que, o que non podedes fazer é desviar tamén o, o, o, a, a condución da agua que ven de arriba non? o mellor no. poñer, poñerlle algúnas alguna, alguna, canalizacións para que non chegara tanta auga aí á zona da ría, claro a ah, Rubiosco seu o seu canal o seu eh, eh, no eh vai onde vai cando moita os vai onde vai. Claro. Então, eh, non mago que non se pode facer ningunha cousa. Bueno, pois pois a ver se ten de sorte que non somos somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, a ver se de, desexamos que, que, que vosotros que teñades sorte. Os outro día falamos con, con, con, con con un, un mariñeiro que nos falou tamén de, de ese traballo tamén que está desa facer. Por certo, no, non pode desalir tamén. O sea, os mariñeiros tampouco co, con este tempo... No, o que andan a outras artes da peste do polvo máis pois, poucos días porque mal tempo non xereixan tampouco. Claro, claro, claro. Tamén bueno, Santiago, agradecemos moitísimo que nos fales deste de de traballo que estás a levar adiante que sodes pois eh, referente para que nosotros podamos disfrutar do mellor berberecho de Galicia que está aí, na ría de Muros eh, eh, eh, en Noia Sí, sí Bueno Agora, o gallá, vaya que tiña desortes. A ver, se si esta estas borrascas eh, amainan un chisquiño e non son en eh, non, eh, non procuran máis morte. Vale. Venga. Bueno. Por moitas moites, grazas. Moitísimas grazas, Santiago. A ah, saludo. Un saludo un saudo, moi cordial. despedimos a Santiago e eh, auga que non se poida eh, axudar a que todo isto se mellore. Eh, eh, o asunto da da chuvia e Ven, sí. Música, música. Querido Dani, adelante. Tanto Alegos Novach con Armando Fernández y Julio Cogil. Del pai me a niña. Mi me niña e deixou meu mar. Meu me a niña. Mi niña e deixou meu Non tiña máis que deixare Ninguén tiño no máis que dare. Non tiña Vale, máis que... xa temos ao outro lado do fío telefónico o seguinte convidado que é Alfredo Dourado Alfredo Dourado pertence ao grupo musical tradicional de Galicia Arroba eh, Estábamos escritando precisamente unha pesadele para poder despedir a Santiago e poder darlle a bendida a Alfredo Moi boa tarde, Alfredo. Qué tal? Moi boa tarde. Quise... un poquiño no sé se si si... agora, a ver se si eh, agora pode ser. Tou aí límite. A ver, a ver, un, un poquiño ¿no? vale, Pare... igual, vale. Va... Va Vamos a intentar, vamos a intentar que que hay, hay que, berrar, hay que, que vale. Veña, vamos a intentar que se saia mellor. Viña, moitísimas grazas por atendernos. Eh, moitos parabéns porque vas a, a ter aquí unha actuación excepcional en Cataluña, no Tenho entendido. Sí, eh, pois a verdade é que sí, que bueno, fai nos moita ilusión eh, volver despois de tantos anos, porque como sabe desa roda tocou aí no ano 81, xa pasaron mm. 45 anos, eh, entón, bueno, para nós eh, pois é moi importante, ademais, eh, para un grupo estar vivo, viaxar, eh, relacionarse con xente, a diáspora, E, eh, bueno, para non ser, eh, pois, pues, iso, eh, moi emotivo tamén eh, volver e eh, despois, eh, bueno, pois, pues, eh, compartir un pouco do que le vamos facendo xa hai 50 anos, que música tradicional, música da terra e, sobre todo, para os galegos, para diáspora, no Entón, bueno, pois, pues que, que estamos moi contentos, tamén con moito, con moita, bueno, programando moitas cousas porque, ao final, este tipo de... Bueno, pois moito traballo, então bueno, a asociación Toxosixesta está implicadísima e eh, eh, bueno, pois, eh, aínda falamos far aí un momentiño aí de certas cousas técnicas. O final son moitas cousas, non? Pero bueno, que, con moita ilusión. Vale. O que, que si sí, é certo é que tendes vindes porque hai un, un un gran evento que é o terceiro encontro de día internacional da gaita, non? Si, sí, correcto. Entón bueno, van a participar varios grupos. Entón, non bueno, pois, eh, no, somos un pouco a representación de Galicia, ademais que, bueno, está a venga asociación de xuxestas. Pero, bueno, eh, nos ademais que temos a Gaita pois, eh, como bandeira, non? Non, non sempre foi un, un dos pois, leitmotivs, dos temas principais da roda, foi a gaita, é o primeiro disco, sí. ademais, non? Entón, bueno, pois eh, tamén a gaita representa nos ese sentido, aparte que un instrumento tradicional de Galicia, non? Entón, a bueno, salió... pois eh, nos estamos, pois, como te digo, moi contentos, eh, sí. bueno, eh, coido que vai ser un evento, aparte, intercultural, non? Porque como sí, hai sí. outras bandas de, de, de, de outros lares, Pois sí, sí, coido sí. Que, pois, que Iso tamén é enriquecedor nese sentido non? A, a convivencia cultural E eh, o eh, claro. Bueno, pois ser diferentes Tipos de achega a, a música tradicional Saliu Un, un na Comunicación Na, na, na, na prensa de, de Galicia Concretamente na región Xo outro día falando de vosotros Que vas falando do, do de que a música e a poesía vanse facer xuntas aquí en, en vanse poñer xuntas a traballar aquí na Asociación Cultural Toses e Xestas o día 13 e 14 de maio marzo Si, sí, eh, nos temos preparado eh, o día 13 eh, sí. pois un, un acto poético poético musical, lo que teña importancia tanto a música como a palabra cuidamos que sí. é esencial tamén reivindicar eh, a Ah, bueno, non sempre facemos música de tipo tradicional, popular, oral, cantigas tradicionais, pero coidemos que tamén é importante pues, lembrar, eh, de alguna maneira, as voces de poetas galegos. Entón, este acto sirve un poquinho, pois, mm, bueno, é un acto máis académico, se, se cadra que outro, eh, no que podemos, eh, como digo, no que van a intervenir intervir, ademais, eh, eh, Joaquín Ventura eh, esco, e outros... Eh, escritor, ademais vai vai levar un pouco o fio condutor e vai sei, recitar retirar mais persoas. Entón, bueno, vai ser un acto no que queremos que a bodo dos poetas galegos, algúns poetas galegos estean moi representativo, todo é imposible, pero así que dos máis eh, relevantes estean aí, pois eh, representados. Entón, eh bueno, vai xe internar poemas, eh, recitado de poemas, falar de poesía e so, eh, e depois cantar eh pois temas, algúns temas de De, de poetas galegos, sobre todo además lembrando un poquiño porque o acto surdiu de de, de lembrar a figura de Xosé Homonde. Sí. bueno, como todos sabemos, era un cantautor un grande galego, referente que foi que musicou a casi toda part... a casi toda a totalidade de poetas galegos, muy reconocido. Então, un grande referente, sí, sí. Dime, dime, perdón. perdón que, que digo que que era un grande referente precisamente de, de, poético musical. Sí, sí, sí, sou Ramón de parte da historia da música galega, xa desde Botestei, desde a época dos dos 70, non? E aparte, eh, eh fundador da Roda, outro fundadores da Roda, é dicir que a nosa vinculación é total. Entón, bueno, pois eh, eh queríamos un pouco este ano que foi os 25 anos do seu pasamento, non, do seu aniversario, pois facer un poquiño un unha lembranza da a súa figura, entón o acto naceu un pouquiño por aí. Entón, eh, bueno, daí, pues, pois, como dándolle forma, eh, e, ao final, pues, pois, bueno, creo que vai quedar un acto, bueno, un bonito, tamén na casa, porque é unha cousa que vamos a ter hacernos, elaborada por nós pero, bueno, mm. eh, vamos a intentar que sexa eixa o, o mellor posible. Fantástico. A verdade é que a participación vos é un complemento a ese terceiro encontro do Día Internacional da Gaita, con os amigos da gaita de todas xe as que eles, pois, de verdade, que levan tres anos dándolle vento como din, como os dinos mariñeiros para, para que todo este este traballo de dar a coñecer a nosa tradición galega musical, pois, se vexa eh, plasmada co, co, co vosotros, Padegas, non? Sí, eh, a verdad que bueno, pois que ten moito mérito como dixen eh facer un alto destes porque son moitas cousas eh eh pois eh, é moi emotivo, non? Eh e despois é moi tamén significativo que dado visto desde o punto de vista da diáspora, non, da, da dos galegos mm -hmm. que están fora non, a importancia que ten, pois, porque eh, que decir, moitas veces non se fan nada, non se fan cousas, é eh, realmente vital e eh, moi muy... outro día falaba co co presidente da asociación, non? Es decir, é é moi importante que que haxa alguén que se preocupe diste, porque ao final, pois os netos dos galegos, os fillos dos... que, que é, un, é algo que se perde e que pois, si ninguém se, se encarga diso, non? Entón, claro. eh, pensemos que a diáspora galega a migración é parte da historia de Galicia, é fundamental. Hai máis galegos en fora na diáspora que en Galicia, non? Esa negra sombra, da que nos falaba Rosélia de Castro. Entón, bueno, pois, eh, coido que, non, é que temos tanta relación coa diáspora, que, que temos teñeixado tanto, pois, eh, aparte, sempre tamén con tambo acollida, non? Eh, pois, cuidamos que é unha parte esencial da música claro. galega. O, o... O lugar que va desa... Bueno, donde está desconvidado convidados precisamente por xestas, pero o lugar é un lugar emblemático é o auditorio da 11 en a Gran Vía das cors Catalanas número 400, o sea, algo impresi sí. bueno, impresionante, non? Sí, sí, sí eh, Bueno, eh, coido que vai ser, sí, sí o lugar como dice, é lugar moi emblemático eh, acorde ademais, o que contido que se vai Bueno, quedamos de desenvolver eh bueno, eh, de aquí, claro, convidar a, a toda a xente que todos que nos escoitan pois pues, a, a sumarse a esta a este evento porque vai ser, como digo, pois pues un, un concerto emotivo tamén como que se te serve un poquíño tamén destes 50 anos que está cumprindo a roda que vai cumplir a roda, non? Chea de, dentro moi poquíño, así como a asociación Tous os Xixet, entón, bueno, tamén, bueno, ese vai ser, tamén, tamén, un un ser pum, pum, un, unha recapitulación de, de toda esta historia, non? Eh, que mellor que facelo pois pues, pois pues en Barcelona. Eh, que, bueno, pois pues iso que convidamos a toda a xente para que para que, para que tamén traeredes o novo disco, non? esa nova publicación perdón, perdón. que tamén traeredes esa nova publicación que tendes, non? Eh, eh, que, que incluye o himno celta e todo uff, queres falar diso, real digo eu, <risas> digo eu si tamén, si traeredes eh, o, o, os discos, non? que, que, eh, que tendes, non? No. No, yo non te ia pensado levar, bueno, porque aparte de hoxendía a xente si quere escoitar algo teno todo nas redes, tá eh, en mais, en mais, os discos hoxendía son moi simbólicos, bueno, claro, aparte, bueno, é eh, complicado, eh, logísticamente. Entón, bueno, sí. eh, o que si sí vamos levar eh son pois pues, as cantigas de sempre da Roda, obviamente, e mm. entre elas, xa que me falas do Celta, pois pues, está a foliada do Celta, que sempre Folia. está presente nos concertos da Roda, que, ademais, un dos, un dos himnos oficiais ou oficiosos, ou como xe queira chamar, da do Celta de Vío, que ten moitos, agora xa ten moitos máis himnos, pero quizáis o primeiro, ou, ou un dos primeiros oh. e un dos máis significativos diga, diga quen diga é a, a foliada do Celta. A foliada, claro, claro sí, sí. Sí, sí, por no, certo... A... O, tío, correcto. Sí, sí, o, sobrinho, o que lle dio o sobrinho ao tío. Que, que vai... ah, mira, eso, aparte, mira que exemplo máis bonito para para demostrar a retranca galega, nos temos esa retranca que, que outros países chaman de outra maneira, ¿no? pero nos temos esa ese retranca en esta canción, esa letra se comproba porque eh, gusta nos darlle voltas as cousas, ¿no? que dicir o que non se di moitas veces ou ou bueno ou, ou amosar o diferente, non? En esa canción dixo yo sobrinho tío, cando realmente era o, o tío que tiña que dicir yo sobrinho, non? É, claro, então, que, aí claro. xogamos sempre co, co argumento contrario, que é moi típico da música da música popular e exemplos hai moitos, non? Sí. Pero bueno, si sí, unha gran canción, unha creación. Si, sí, hombre, é lógico. Bueno, entendo que o, o grupo evolucionou e hoxe en día tende un, un Unos componentes que, que, que, que participan de, coa posa gaita, co, co, coa guitarra, co, co, co, co, coa caixa, eso, pero que en realidad eh, esa evolución non deixa de, de continuar dando pois, eso, forma e, e, e festa a, as letras galegas, non? Sí, a verdade que hoxendía somos unha familia porque xa a xente que estamos levamos moitos anos xuntos Eh, eh, bueno, pois pues, eh, eh, como digo, levámonos todos moi ben, eh, instrumentalmente son, bueno, eu son o peor, pero son todos moi boos músicos. <risas> <risas> son todos moi bons músicos, todo eh, espectacular, nesse sentido, non? Eh, si, sí, a verdad que isto claro, da comezos, da quel da non da taberna, da quel primeiro disco, pois pues, cambiou moito conto. Sí. Eh, min min má pare mellor min pa peor. eu moitas veces falo coixeinte que me di, "Bueno, que é a roda, así que tal." Bueno, eu tamén lle digo, "Sí, pero unha, unha roda de carro antiguamente pois pues, era de madeira e eh. ao hoxendía pois pues, levan unha lamia de ferro por por riba, e dicir, que, é, é dicir, original non hai nada, porque porque tamén antiguamente íbamos en carros de bois, agora vamos en coches que non sei se si é mellor, bueno, creo que peor, pero bueno. Eh, dicir Una cousa e unha frase que eu repito moitas veces eh, a tradición, a parte do ecastelado. A tradición non é a historia, senón que é a eternidade. Entón, claro. pois, eh, creo que é importante lese sentir. decir, non desvirtuar, ou decir, por meter unha guitarra eléctrica, non se toca cose a guitarra eléctrica. Agora claro. levamos un tempo, pero en, en A cuestión non é que sexa unha guitarra eléctrica, a cuestión é o uso que se fai dela é dicir, claro, se desvirtúas de tal, vale. e ao final toca rock and roll, pois pues, sí, non é a roda. Vale. Ora, se si manté, é dicir, Xocaloma nos anos 70 tocaba guitarra eléctrica, Xocaloma é un referente da sí, sí. música tradicional. Yo, un, por decir en, un exemplo, pero é un, un pouco sí. así unha reflexión. É sí, un puño, puño como referente polo efeito de que esa, esa evolución continua é importante porque estamos a outros tempos pero esa evolución non lle quita poder a esa tradición popular que vosotros empregades é eh? dicir, as letras son tradicionais e son letras que saen do pobo non son eh, claro. eh, estridencias, non? Claro, efectivamente, a música tradicional nos mantemos exactamente a mesma armonía mesma... Sí, algún exacto, tema podemos exacto. hacer en algún arranxo sí, bueno, e por que non? es decir, claro, non desvirtualo. Eh, vale. entón é, que, coido que se trata diso, de mm, pois de enriquecer, de, de tamén un pouco dar, dar conta das nosas inquedanzas musicais, porque cada un de nós somos músicos, entón, cada un temos certas ideas, pero, como digo, sen perder a norte, sen perder a cabeza, no? No. entón, bueno, hacer... se trata de decir, de decir o miudinho, se os coitas, pois, pues, pouco difire daquele miudiño original Exacto. que se cantaban na nos anos 70. Eu queria... Podemos ver, que, que... ¿que pode ter unha base de teclado, vai. Vale. Sí, sí. Quería quería poner en valor o Bueno, valor, no re, re, Relembrar precisamente Unha frase que decía Que, que vosotros tendes na vosa página A robar o ronxel no, no, no da, da, da mellor canción tabernaria Que decía Jesús Alonso Montero Por certo, acaba de falecer eh, Acá, iba a che decir ahora mismo Unha magua, una magua que, que, que, que todo mundo Jolín Ma... Iba a che decir ahora mismo, olvidéisme ah, Mira Si, si, si Eh, íbame a dicir o principio, mira, con tal eh, esquecime, efectivamente, si serve de algo ou de recordo este programa ou estas frases ou, digamos, para para Xosé Montero, que foi meu profesor na universidade sí. e que participou como como bendiz aí nese acorde, académico que deramos nunha cafetería para te leume alí en, en in situ instituto pois o o o prólogo que fixo nun dos vosos discos, o sea, hai hai queda cousa. La mejor canción tabernaria, claro sí. que sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Muy triste, bueno, muy triste porque, bueno, el coñecino es eh, una gran sí. persona, un erudito. Sí, también, eh, bueno. también lo tratamos nosotros, eh, estuvo aquí en varias ocasiones. Eh, sí. eh, bueno, un, un, un mestre, un mestre en todos los sentidos, ¿no? Un mestre, un sí, mestre, sí. sí. Claro que sí. Bueno, é verdade que vosotros continuades coa tradición popular, pero que ao mesmo tempo davén lle dades un xiro que, que tenga a veces, nalgúnas ocasións, un, algo que empregamos moitísimos os galegos, que é a retranca, non? Sí, sí, eh, falaba antes. Eh, bueno, é eh, parte de noso de, de, de, de nosa idiosincrasia, <risas> non? A, a retranca, claro. é dicir, vai con nos. O pai, bueno, era unha persoa moi retranqueira, é dicir... Eh, sempre estaba con ese, bueno, con esas voltas non sei que, de as cousas ao revés, tal, é un pouco a nosa DNI, é dicir, somos así. <risa> <risa> eh, bueno, le letras hai moitas, non? Ahora, bueno, pero a roda ten moitas letras destas de retranca. Claro. Eh, que ten tamén algo que ver coa co coa picaresca, non? É dicir, realidade social tamén, ten aí unha certa relación. E coa realidade social, no? sí. realidad social, que tamén Mira, mira, ¿no? social, correcto, correcto. Sí, sí, sí, sí, sí, Corredindo, sí. Correcto. Como se pode ir polo vento e polo aire, ¿no? <risos> ah, mira, sobre, mira por exemplo, vale. Saben, gracias. Eh, efectivamente, Dame Xurso Souto fala esa frase, dicir, de os galegos ten un artigo que teñen na casa roga revista que di, eh, "A roda canta dun polo, polo vento, un polo vente, dun Como sí, se sí. pode ir polo vento e polo, como se pode por, eh, algo imposible, ¿no? Sin embargo, sí. Eh, eh, máxia popular eh, dicir, os galegos, di, galegos cantamos cousas que os propios galegos non entendemos sí, sí. <ríe> é certo, non? Son, eh, eh, bueno, pero, sí, sí. pero somos así <ríe> bueno, que pero que, eh, eh, predes, é eh, o que estabas dicindo ti antes esa idiosincrasia popular galega que, que, que nos que, que nos define non como aqueles indecisos que non saben se si subimos ou baixamos as caleidas si, sí, si sí, que sabes. ¿Sabes? Sí un, sabe. Hay un conto, hay un conto, un fago muy tarde en la situación, ¿sabes ese de un galego que se mete en un ascensor? Ella dice, el tipo de ascensor, ¿sube sube, sube o baja? Ella di el tira allí. <risa> por pues eso, hizo, por eso, ¿no? Es, pues eso es sí. un poco lo que decías, ¿no? Tira se aquí, no se sabe. No esa es definición. Indefinición, no. Esa es definición propia, ¿no? Esa es una definición, claro. Claro. <risa> <risa> sí, sí. Claro, de verdade, Alfredo, vai a ser un placer estar aquí, bueno, aquí e aplaudirvos precisamente ese día 13, yo 13 o 14, non? de marzo. Sí, o 13 o, o acto, o de como digo, en asociación un acto poético musical, bueno, un acto breve, sobre todo, bueno, tamén de lembranza de de Suso, Bamonde, con, con cinco participacións musicais, con algúns poemiñas, non é unha cousa pois iso, como digo, máis de máis de lembranza. Sí. Eh, e despois o día 14 temos no, grande, no auditorio da 11 o acto grande con con as outras bandas, Dale. que bueno, que vai ser tamén moi moi bonito, nós pechamos o cartel, eh, sí. bueno, Eh, como digo convidar a toda a xente que que, que, que, bueno, que se sume, porque vai ser un acto bonito. Vai vale, ser un acto extraordinario porque vosotros outros dádenlle o broche final precisamente a ese traballo que, que, que está preparando eh, eh todas esas estas eh, que, que van bueno, van, van lanzadas, a La verdade es é que ultimamente eh, anterior tamén tiver tiveron muitísima participación, muitísima xente sí y este y a, y a este é o terceiro encontro do Día Internacional da Gaita que eles estableceron, nos foron eles os, os, os, propi os, sí. os propios, inventores. Bueno, pois pues agradecite moitísimo que estiveras con nosotros e que nos deras a entender nah. ese traballo que, tan importante que estás a levar adiante. A música tradicional pues sí, sí. galega, estamos aí a... nos, nos 50 roda. anos, que seguimos, como digo, nos concertos seguimos rodando, é es dicir, esta roda aparte de Cale o, diciamo, pai, un, o cal é oficio dunha roda? Dar voltas? Pois esta roda non pode parar Ten que dar voltas <risos> Esta roda roba roda, esta roda, ben, roda ben. <risos> ben. Moitísimas grazas outra vez a, a, Moitas grazas a, a, a vos a eh, Espero, bueno, a ver xa nos veremos por aí Cando estemos Moitísimo éxito desde, En todas as vosas este, eh, eh, Interpretacións e intervencións Veña, ata outro momento Le pedimos, pedimos te coa vosa música Vale, unha aperta A logo, unha aperta O yoillo yo temate son cho remate los con chicharos aatas lo más pero por lo de ve tanto se vaiis te volas se máis te volas Se máis te de demoraas a los con chicharos sacas no más yo de modo voce vía el conpo E por el chepa hai un chulamento. Non te odeas, menta, non te odeas, que o chulare macho vento. Non te odeas, menta, non te odeas, que o chulare vento poltiçero para carne nova de bolo de betanzo de cebolas e mais cebolas e mais cebolas arroz conciçero para carne nova galegos no baixo Esta música que temos de, de fondo sirve para despedirnos hoxe, do programa de hoxe de, de, de verdade que eu sintome un poquinho falto porque non estivo armando con nosotros, de verdade eh, non puidemos facelo, estas inclemencias do tempo non nos deu permiso para poder eh, estar xuntos pero hoxe, día 13 de, de febreiro despedimonos ata o vindeiro xoves a mesma hora eh, agardo verbos No, no Festival do Botillo, que será o domingo a ver se si algún de vosotros vos achegades por aí. Armando sí que estará que eh, mando un aperta un, un aperta moi grande Armando, que non puido ser, pero no outro no momento parémolo Queridos escoitantes como di Armando a tobindero, xoves a mesma hora que teñen unha feliz semana e que con música? Adiante